koji je izgledala Makedonija. Prije i za vrijeme Aleksandra Makedonskog, reći će nam profesorica, doktorica Bruna Makvić-Kuntić. Aleksandar, treći toga imena, Makedonski vladar, koji nam je poznat po nadimku veliki, tako da nitko više njegov broj redni vladarski niti ne spominje. Potomak je Filipa, Filipa drugoga je tog imena u Makedonskoj dinastiji, koji je zapravo svom sinu priredio teren s kojega će poći u osvajanje možemo mirno reći onodobnoga svijeta. Naime, makedonsko kraljevstvo Filipova doba još je na prijelasku iz sustava rodovskih vrijednosti u pravo kraljevstvo. To znači da je kraljeva vlast jako ograničena. Njega najplemenitiji njegovi sunarodnjaci smatraju sebi ravnim. To što nosi kraljevsku titulu ne znači da je apsolutni gospodar svojim podanicima, niti onim najvišim, niti onim nižeg ranga. Filip je mnogo toga u Makedoniji promijenio i pokrenuo je ustroj te zemlje u pravcu jedne stvarne monarhije države u kojoj zaista vladar vlada Prvo što je učinio bili su bila ekspanzija na područje Trake gdje su u njegovu ruku pali runnici dragocijenih metala Tomu je omogućilo da kuje visoko vrijedan zlatni i srebrni novac što je onda pokrenulo makedonsko gospodarstvo Druga mjera bila je preobrazba makedonske vojske, to je znamenita makedonska falanga. Načelno se smatra da je Filip ideju za tu falangu dobio kad je boravio kao talac u Tebi, u Beotiji. Međutim, nije posve sigurno da je on zaista ondje bio talac, a i njegova falanga razlikuje se od onoga kosoga stroja s kojim je prije toga Epamin onda postizao uspjehe za Tebansku vojsku. U svakom slučaju, postrojeba je bila tako kombinirana od konjice i pješadije, a unutar nje pješadija je bila tako postrojena da je djelotvornost Filipovih ratnika u sukobima sa drugim vojskama postrojenim na drugčiji način bila daleko viša nego što se dotada očekivalo nego što je tada bilo moguće takvom vojskom Filip je mogao što što učiniti uz pretpostavku da se njegovi sunarodnjaci slože i dozvolimo uopće da pokrene određene pohode naime treći problem bio je zaista u tome kako uh, pretvoriti rodovsku makedonsku aristokraciju u pridvorsko plemstvo. Filip je i u tome uspio. Uspio je na taj način što je privukao svome dvoru i svoje vršnjake i njihovu djecu, vršnjake svoga sina. Aleksandar se odgajao zajedno sa uh, dječacima svoje dobi nešto starijim možda i mlađim, sinovima najodličnijih makedonaca i tu je u stvari nastala skupina njegovih drugova, njegovih hetajera, koji će postati njegovi zapovjednici u pohodima na istok i na posljedku njegovi nasljednici, dijadosi, dionici njegovog kraljevstva nakon njegove smrti. Aleksandar Makedonski. Vojskovođa koji se pojavio kao uragan, naglo i neočekivano. Aleksandar Makedonski prohujao je i nestao, a iza njega su ostali krajevi kojima je pronio helensku kulturu, naselja iz kojih su se razvili gradovi, pomorske luke i riječni promet u službi povezivanja istočne i zapadne civilizacije. Čovjek za kojeg se ne može reći da je odrastao prepušten sam sebi, jer je bio uvijek okružen ljudima, ali je bio osamljenik svoje vrste. Ono što je u mladosti najviše cijenio, bila je knjiga koju mu je poklonio njegov učitelj Aristotel, Iliada, koji je pročitao toliko puta da je veći dio knjige znao na pamet, a najviše je bio impresioniran Ahilovim likom. U oblikovanju čudnog i nestalnog Aleksandrovog karaktera glavnu ulogu je imala majka Olimpija, otac Filip, kralj Makedonije i filozof Aristotel. Olimpija je bila iz epira, dijete bez roditelja, mlada vladarica i svećenica naroda. U svom sinu pokušavala je suzbiti sve one osobine koje bi mogle poticati od njegova oca, Filipa, kralja Makedonije. Očito je željela u svom sinu ostvariti svoje drugo ja. Svim snagama se borila protiv Filipove volje, a Aleksandra okruživala svojim rođacima. S vremenom se Filip potpuno posvetio brizi oko vojske, vojnim vježbama i disciplinom i počeo udaljavati od Olimpije. Plutarh je zapisao. Olimpija je svoju strast izražavala na barbarski način. Ona je u svoje ode unosila velike pitome zmije koje su izlazile iz košara i grmova, pa bi se obavijale oko posvećenih štapova i vijenaca dvorkinja. aleksandra majka bila je epirska princeza olimpijada. E, ona je na makedonski dvor donijela neke običaje koji su bili neobični i samim makedoncima, a pogotovo grcima. Čini se da se radilo o orgijasičkom bogoštovlju, o obredima u čast bogova koji su uključivali e, opojenost neke životinje, zmije, na primjer, e, nešto slično kao vakantice, e, pratilice boga Dioniza. Međutim, kad se nagađa koje je to bilo božanstvo, onda se i ne spominje toliko često mogućnost da bi se radilo o običnim dioniziječkim kultovima. Nakon svega što je Aleksandar učinio, e, inako što je u Egiptu bio priznat sinom boga Amona, e, kasni pisci, među ostalima i njegov biograf Plutarh, dovodi u vezu Aleksandrovo rođenje sa bogom Amonom. Neme pojavila se priča da je iz olimpijadina kreveta viđeno kako gmiže zmija Odnosno da se Filip odbio od svoje žene i prestao uopće s njome spavati zbog toga što je u njezinom krevetu, u njezinoj postelji zatekao tu zmiju. Pa se onda počelo govoriti o tome da Aleksandar možda i nije sin Filipov nego da je sin boga Amuna, eventualno Zeusov ili tako nekog božanstva koje je s olimpijadom bilo u obliku zmije. Uh, u svim tim kombinacijama ponajmanje se spominja jedna mogućnost, uh, vrlo inače vjerojatna, a to je da se radilo o jednom zmijskom kultu koji je dolazio uh, sa sjevernog područja od Epira, od uh, olimpijadine domovine, to je ilirsko područje, gdje znamo da su seštovale zmije i osobito u južnoj Iliridi posve sigurno da je postojao kult zmijskih božanstava. A budući da, eto, uh, Grc, grčkim piscima, grčkim izvorima je to što je olimpijada radila malo neobično, tako o tome pišu mora biti da je tu bilo stranih elemenata i oni su eto mogli biti epirski ili ilirski e, bilo kako bilo e, čini se da nešto u braku između Olimpijade i Filipa doista nije dobro išlo, ne zato što bi Filip imao druge žene jer je u ono vrijeme bilo normalno da kralj sklapa više brakova, pogotovo ako mu oni donose nekakve političke prednosti, nego zato što je ta kraljica imala namjere da se miješa u upravu državom i da bude netolerantna prema družicama koje su bile također kraljevske supruge, ali možda nižega položaja, možda su uložničkog. Kraljica je često pozivala Aleksandra u svoje odaje kada padne mrak. Lelujava svjetlost pomicala bi crne i izdužene sjenke i padala na kipove Orfea, Dioniza i Demetre. Kao u snu, stvari u olimpijnim odajama poprimale bi drugčije oblike. Znaš ti si sin? Ja sam sin moga oca Filipa, kralja Makedonije. Ti si sin neba i zemlje. Tvoj pravi otac je Zeus. I zapamti to. A kralj Filip? On je nitko i ništa. Koga trebaš najviše voljeti? Oca, majku i domovinu. <laughs> domovinu. Tvoja jedina i prava domovina je cijeli svijet. Vidiš ovo nebo, Aleksandre? Sva zemlja koju pokriva ovo nebo bit će jednoga dana tvoja. Možeš li to zamisli? Mogu. Sreće to biti tvoje. I nebo. I nebo i zemlja. Ti si Boži sin. Ne obazirući se više na priče i sitne podlosti svoje žene, Filip je počeo Aleksandra pripremati za vladara. Upućivao ga je u politiku, strateške vještine i način ratovanja. Osim tih elemenata stranih, recimo koje je majka donijela na dvor, Filip je na makedonskom dvoru nastojao za Aleksandra osigurati najbolje što je mogla dati Grška onoga vremena. To je znalo, značilo da mu je pozvao učitelje koji će ga dobro pripremiti za vladara. S jedne strane to je pretpostavljalo dobro, dobro tjelesno stanje i ratničke vještine, ali s druge strane to je pretpostavljalo i dobru filozofsku poduku. Tako je stigao na Makedonski dvor e, i filozof Aristotel, a da bi on bio dobre volje i da bi rado primio toga visokog učenika, e, Filip je čak obećao da će obnoviti njegov rodni grad Stagiru koja je inače bila uništena u Filipovim osvajanjem. Jednoga dana pojavi se glasnik iz kraljevske pratnje s naređenjem kralja Filipa da se Aleksandra priključi vojsci na njezinom pohodu bliskog mora. Aleksandar zgrabi odjeću za spavanje, Homerov rukopis i bodež, te pohita do svog omiljenog vranca bukefala. Ako je Aleksandar i sanjao da će poput ahila iz Ilijade dobiti bijeli plašt i zlatom ukrašen prsni oklop, stvarnosti bila potpuno drugačija. Hodao je uz teretna kola, čuvajući sam svoj zavežljaj, odgovoran za ljude, životinje i tovar. Filip je u okrše uz cestu bio ranjen u bedro. Toga dana, kada su svi očekivali da će kralj dodijeliti zapovjedništvo nad vojskom svom 17-godišnjem sinu, Filip pošalje Aleksandra nazad u Pelu, kao svog namjesnika, sa svim oblastima. Razočaran, Aleksandar povede antipatera, kao savjetnika, i Hefestiona kao časnika tjelesne straže. Uskoro je Antipater preuzeo brigu oko održavanja reda i mira u Makedoniji, a olimpija upravljanje dvorcem, tako je Aleksandar mogao još više vremena provoditi u maslinicima i vrtovima razgovarajući s Aristotalom. Između ostalog, bio je očeran i geografijom. Naime, po tadašnjoj predodžbi, Grčka, a prema tome i Makedonija, nalazila se u središtu ojkolimena, to jest dijela kopna prikladnog za ljudski život. Ali Aleksandar je više volio vjerovati smionim misliocima koji su središte zemlje smjestili mnogo dalje na istok. Aleksandar se nadao da bi u tom neistraženom prostranstvu nepoznatoj zemlji mogli prebivati bogovi. Tu nepoznatu zemlju nazvao je paripanasat. Uskoro je olimpija tražila od Aleksandra da organizira ratni pohod protiv brdskih plemena koja su počela dosađivati u odstustvu vojske. Antipaterije je obavio sve pripreme i Aleksandar je otišao, ali bez oduševljenja strahovao je da neće uspjeti brdsko pleme maećana uskoro je pokoreno a na hefestionov nagovor aleksandar ne razruši njihov grad već ga preimenova u aleksandriju u to vrijeme je sukob između makedonske vojske i grčkih gradova država došao do kulminacije. Tih dana Aleksandru stigne glasnik po kojemu kralj Filip poručuje da razrješava brak s Olimpijom, princezom od Epira i uzima za ženu mladu Kleopatru, Atalovu Nečakinju. Isto tako Filip pozove sina neka mu se što prije pridruži na bojištu i to kao časnik elitnih konječkih četa. Aleksandar Makedonski Filipov je život prekinut nasilno. Na vinčanju Aleksandrove polusestre, mladi makedonac, Pauzanije, ubio ga je kukavički nožem u leđa. Pauzanije je odmah javno ubijen, ali nitko se nije usudio dovesti u vezu ovo naručeno ubojstvo s odbačenom olimpijom. Tako je okončao život Filip, kralj Makedonije, jedan od najsposobnijih vladara staroga svijeta, koji nije stigao ostvariti svoju želju da pređe Malu Aziju i napadne Perziju, ali iza sebe je ostavio još ambicioznijeg nasljednika Aleksandra, kojemu je tada bilo 20 godina. Vijest o Filipovoj smrti munjevito se rasprostre na sve strane. U cijeloj Heladi, a osobito u Ateniji i Tebi, nastade veselje. Mnogi su smatrali da je došao trenutak za oslobođenje, pa su u nekim gradovima helenski ratnici počeli protjerivati makedonske posade. U toj teškoj situaciji Aristotel se složio s vojskovođama da je sad najvažnije uspostaviti vlast nad uznemirenim plemenima. Zato je Aleksandar odmah napustio pelu s velikim odredom vojske ostavi više upravu antipateru. Aleksandar u početku nije bio previše samouvjeren u svoje vojničke kvalitete i čak je rastužila spozna da je njegov svakodnevni život studija i učenja sada završen za uvijek. Vi slušate povijest četvrtkom obrazovnog programa Hrvatskog radija. Što se dalje događalo sa Aleksandrom Velikim, reći će nam profesorica, doktorica Bruna Makvić-Kuntić. Nakon očeve smrti, Aleksandar se zaista našao u teškom položaju. Naime, Filip nije bio izričito odredio nasljednika, a u Makedoniji se još uvijek viredila pravila po kojima ne nasljeđuje Kraljević po krvi prijestolje zato što je Kraljev sin, k tome je Aleksandar imao i polubrata, E, nego je bilo potrebno da nasljednik, premda je kraljevske krvi, prođe potvrdu e, svih makedonaca koji nose oružje, dakle da prođe potvrdu makedonske vojske. E, osim toga, svi koje je Filip bio podvlastio ili pokorio ili na neko vrijeme odbio, od makedonskih granica, računali su da njegovom smrču otvoren put da vrate svoju slobodu ili da napadnu Makedoniju. Prema tome Aleksandru je trebalo da prođe potvrdu svojih sunarodnjaka, da odbije od svojih granica ili i koje su navalili i da ponovo pokori Grčku koja se bila uzdigla računajući da nema više onog sposobnog vladara koju je netom podvlastio. To je bilo samo dvije godine nakon bitke kod Heroneje kad je Filip ubijen. E, tako da je Aleksandar morao učiniti nešto što Filip nije morao, a to je da uništi jedan znameniti grčki grad kako bi se grci uvjerili da zaista nema smisla odupirati se makedoncima. Nakon Heroneje nije uništavano nijedno grčko mjesto. E, međutim, Aleksandar je morao uništiti Tebu da bi pokazao da je sposoban jednako koliko je njegov otac i da nema smisla i ništa pokušavati u grčkoj. Ne nije smio ostaviti iza sebe nerješenu situaciju, nesigurnu Grčku, jer je namjeravao izvršiti ono što je njegov otac bio zamislio, a to je da se krene u pohod na Perziju, da krenu zajednički makedonska i grčka vojska i da konečno oslobode, to je stara grčka tema, perzijske vlasti, one Grke kojima je domovina Mala Azija. Pokazalo se da Aleksandar nije učinio samo to, nego da je zavladao čitavim perzijskim Carstvom svim zemljama koje je ono obuhvaćalo i da pače njegove granice Aleksandrove bile su šire od granica što ih je imalo Perijsko kraljevstvo u vrijeme Aleksandrova napada. Probijajući se visoravnima blizu vrhunca gore Hemus, makedonska vojska je prolazila kroz krajeve gdje su živjela divlja plemena, za koje se ni u jednom času nije moglo znati odakle vrebaju. Tu ih sustiže glasnik iz Pele. Kako si što tako nesmotreno Juliš Juriš mračnu sumu? Ja sam Makedonac kralju. Nosim važne vijesti iz grada Pele. Kakve su vijesti? Vrijedili li zaustaviti naš pohod? Vašeg polubrata, djete, kraljice, Kleopatra, našli su... Mrtvog? Zadavljenog. Toga sam se i bojao. Sjaši mladiću i odmori se prije svog povratka. Hvala kralju, ali nije to sve... Nego... Dan poslije otrovan i vaš bratić Amintas. Majko, možeš li noć mirno spavati s toliko smrti na svoje duši? Ti si sin neba i zemlje. Tvoj pravi otac je Zeus i zapamti to. Nakon tih događaja Aleksandar se rijetko i nerado vraćao u pelu. A sjećanje na majku u njegovim mislima stvaralo je mješavinu osjećaja gađenja i straha. Tko smo mi ljudi? Kad žena, majka ubija dijete u naručju druge majke. Mi smo životinje obične zvijeri. Aleksandar je hrabro krenuo prema tebi. Razorenje tebe bilo je nužno, ali ga je svejedno potreslo. Aleksandar Veliki Mnogo kasnije, rimski povjesničar Ariam objasnio je Aleksandrovu odlučnost. On bi vrlo brzo ocijenio što treba učiniti dok bi drugi još okljevali. Prvo bi razmotrio događaje i pretpostavio što se može dogoditi. Osim toga, ono što je trebalo učiniti činio je brzo i smiono, čak i kada nije bio siguran u rezultat onoga što čini. Nakon bitke na rijeci Granik trebalo je samo napredovati. Tako je makedonska vojska krenula na jug prema azijskoj obali, prevaljujući po 20 na dan. Maloazijski gradovi u primorju predavali su se bez otpora. Ratni plijen, zlato i srebrni nakit, skupocjene čaše, purpurne tkanine i ostale dragocinosti, Aleksandar je slao u pelu. Makedonci su voljeli Aleksandra i smatrali velikom čašću poginuti za kralja. U to vrijeme su počele kružiti i priče i legende, koje su se prenosile na daljna pokoljenja. Makedonska vojska na svom putu dođe do kraljevskog grada Gordije. Ušavši u grad, Aleksandar se popne na tvrđavu vidjeti palaču kralja Gordija i njegova sina Mide. Čuo je da se u palači čuvaju neka posebna teretna kola. Vjerovalo se da je utemeljitelj toga grada dovezen tim kolima, a na njihovu jarmu nalazio se čvor kojeg nitko nije mogao odriješiti. Bilo mu je rečeno... Nepobjedivi vladaru, nepobjeđene vojske. Proroci, slaveći kralja Gordiju, jednom za svakda da doše riječ. Tko razriješi ovaj čvor, vladati će cijelom Azijom. Osjetivši na sebi poglede svojih oficira, Aleksandar počne razgledavati i pipati čvor na kojem se nije mogla vidjeti niti jedna petlja. Na zaprepašćenje svi u oko sebe, naglo istrgne mač i presječe čvor po sredini. Tumačenje profesorice, doktorice Brune Kuntić-Makvić. E, na pohodima ima mnogo anegdota koje govore o različitim događajima sa tih pohoda, jedna je onom znamenitom gordijskom čvoru kojega je trebalo razriješiti, kojega niko nije mogao razriješiti. Aleksandar ga je pokazujući svoj munjeviti karakter zapravo rasjekao. Točno je on je presjekao rudo kola oko kojih je bio konopac omotan i onda se da kako čvor mogao razriješiti jer više nije bilo onoga oko čega je bio vezan. E, zatim e, prijem Aleksandra u oazi Siva, to je najdalja točka na zapadu do koje je on dopro, gdje su ga Egipćani prepoznali kao sina pogamona. Dočekali su ga vrlo rado kao osloboditelja od Perijskog vrhovništva i prihvatili su ga u stvari za faraona. Od tada se počinju pojavljivati prikazi Aleksandra sa ovnujskim rogovima, tu počinje kombinacija orientalnih i grčkih elemenata. Umjetnosti Aleksandar je prikazan njegov portret je rađen po idealima grčkim, to znači kovrčava kosa ali mlado mladog ratnika. Međutim, međutim, kovrčama se pojavljuju svinuti ovnujski rogovi koji pripadaju životinji posvećanoj Bogu Amonu. U Egiptu je osnovana prva Aleksandrija. Dok završi svoje pohode, Aleksandar će osnovati četrdesetak gradova svojega imena, četrdesetak Aleksandrija i pokrenut će time praksu koju su kasnije provodili njegovi nasljednici osnivajući gradove sa svojim imenom, nadimkom ili imenima članova svojih obitelji, tako će nastati razne seleukije i slični gradovi. Aleksandrija je imala veliku budućnost, to će postati svjetski helenistički grad Sredozemlja i prijestornica Ptolemejevića, Aleksandrovih egipatskih nasljednika, potomaka njegovog prijatelja i zapovjednika Ptolemeja Laga. Aleksandrova vojska sigurno je napredovala. Prvo u Galafatiju, gdje je pala Paflagonija, Kapadokija i Kilikija. Tu se Aleksandar, premoren i oznojen, okupa u hladnoj rijeci i nakon toga padne u postelju. Nekoliko dana su makedonski oficiri bdjeli pokriz svog 21-godišnjeg kralja. Čim se oporavio, krenuli su dalje prema Isu. Kod Isa je Aleksandar svoju vojsku izvukao iz gotovo beznadna položaja i tom prilikom bio ranjen u bedro. No očekivano i neopredo običajenog vladara toga doba Aleksandar je objavio Svaki ratnik koji je krenuo u rat, a nedavno se oženio ili se ima namjeru ženiti, može otići u svoje kući preko zime, pa se tek u projeće vratiti u sast vojske. Također je i oficirima podijelio zemlju koju su posjedovali njegov pradjed Aleksandar, djed Aminta i otac Filip. Aleksandar Veliki Jedini oficir koji se usudio odbiti zemlju na poklon bio je general Perdika. Razdijelio si skoro sve od svog nasljstva. Što si ostavio za sebe? Nade, moj vjerni prijatelj. Nije li to dovoljno da čovjek bude sreten? Hm, ako je tako, želim i ja u njima imati svoj dio. Zbog stalnih pobjeda, makedonski ratnici vremenom postadoše Bahati i Oholi. Kraljeva darežljivost obogatila je najistaknutije među oficirima, a i ostali ratnici su se napljačkali zlata i srebra, pa je disciplina s vremenom pala. Nitko nije mogao shvatiti Aleksandro asketski način života. Žena je izbjegavao i sve više se povlačio u sebe, a noću se zabavljao čitanjem. Nakon Palestine, Makedonci su mirno ušetali u Egipat. Zapovjednici egipatskih gradova, čuvši za Aleksandrove pobjede, nisu ni pomišljali pružiti otpor. Prošlo je pet godina od smrti kralja Filipa. Za to vrijeme Aleksandar je podvrkao pod svoju vlast cijelu Malu Aziju, Fenikiju, Siriju, Libiju, Palestinu i Egipat. Osim toga, svi su otoci u Jonskom arhipelagu priznavali Aleksandra za kralja i slali mu pomoćnu vojsku i ratne brodove. I u Heladi su se duhovi smirili. Naviknuti na prevlas Makedonaca i Heleni su povremeno slali dobrovoljce. Ostala je bitka s Darijem. Perzijski vladar, Darije treći Aleksandrov protivnik, pokazuje zapravo kako može biti nesretna sudbina vladara koja ima sve preduvjete da ne bude poražen svu moć i sva sredstva da se ne, ne dobro brani nakon da napada, a ne uspijeva se oduprijeti manjemu slabijemu, ali sretnijemu. Naime, u tri bitke situacija je uvijek takva da mnogo veća persijska vojska pobjegne pred Aleksandrovim vojnicima, da Aleksandru pada u, plj, u ruke neprocjenjiv plijen i dapače Darije ispada kukavica jer se u Aleksandrovim rukama nađu i njegova mati i njegova žena i njegove dvije kćeri i dio riznice dok on sam bježi ostavljajući čak trudnu suprugu da padne u ruke neprijatelju. Aleksandar se pokazao izvanredno velikodušnim i Kraljevska obitelj koja je pala u njegove ruke, imala je sigurnu zaštitu, izvanredan postupak, ništa im nije nedostajalo, to se brižno bilježi, to je do te mjere bilo lijepo učinjeno da čak ni Darije nije mogao vjerovati da je to doista tako. Zapravo, Aleksandar se postavio na neki način kao nasljednik svoga protivnika. Kad se vidjelo da Darije gubi, on je izdan. Ubili su ga vlastiti ljudi, nadajući se da će time steći milost kod Aleksandra u krajnjem ishodu. E, ispalo je tako da je Aleksandar kaznio Darijeve ubojice e, i da je, uzimajući sam titulu velikog kralja, dakle titulu perzijskog vladara pokazao postupak koji bi morao učiniti pravi nasljednik. Kaznio je zločince e, i time je započelo u njegovoj osobi objedinjavanje istoka i zapada. Preuzevši naslov velikog kralja Aleksandar je preuzeo I dvorski ceremonijal Perzijski A osim toga je davao dužnosti, povjeravao je dužnosti U novo uređenoj zajedničkoj državi Podjednako i svojim makedoncima I istočnjacima To su njegovi teško podnosili Oni su sebe smatrali pobjednicima osvajačima i nisu razumjeli Zašto e, bi sad Neko drugi imao pravo na dužnosti Na tome dvoru I to netko iz poraženoga naroda Međutim, čini se da je Aleksandar doista od početka imao zamisao o zajedničkom životu Makedonaca, Grka i Orientalaca i možda je e, mogućnost da uopće tako misli e, potekla upravo iz činjenice da je njegova majka bila na makedonskom dvoru, dvoru Strankinja i da je on živio na sredini gdje su bili kombinirani običaji različitih naroda. Tako je Aleksandar došao u Babilon koji je na Makedonca ostavio snažan dojam. Grčka prema ovome nije bila ništa. Ostali su zadivljeni ljepotom i bogatstvom Babilona. Iz Babilona Aleksandar krene prema Suzi, a potom Perzepolu, središtu Perzije, nadajući se da bi mogao tamo stići prije nego Darije okupi novu vojsku. Jurili su kroz pustinju, ne zaustavljajući se ni danju ni noću. Bili su bez vode i kolone su se počele proriđivati. Ratnici nisu bili u stanju za okršaj, ali ih je Aleksandar poveo u još jedan boj i u još jednu pobjedu. Darijeva vojska bila je pobjeđena. Darija su pronašli mrtva u kolima koja su vukla dvije mazge. U znak počasti, Aleksandar je prebacio preko njegova tijela svoj bijeli plašt. Te zime 329. na 328. godinu prije naše ere, Aleksandar je susreo svoju buduću ženu. Bila je to barbarska kći baktrijskog kneza po imenu Roksana. Iako vojska nije odobravala taj brak, Roksana je krenula s Aleksandrom u Indiju i rodila mu sina. Za tri godine neprekidna ratovanja, kralj Makedonije nije pokazivao znakove duševne iscrpljenosti. Ali kada su na kraju treće godine osvojene baktrija, sogdijana i sjeverne strane, te sagrađeni novi prometni putovi, živci su mu ipak popustili. Noćima nije mogao spavati i počeo se odavati vinu. Osjećao se sve iscrpljeniji. Budući da su lukavi Perzijanci znali kako ga hvaliti i veličati u takvom stanju duhovnog umora, on im je otvoreno počeo davati prvenstvo nad Makedoncima. Kada se kraljev brat po mlijeku, crni klit, kojim mu je jednom spasio život, pobunio na takvo ponižavanje, Aleksandar ga je u afektu ubio. Nakon tog događaja, Aleksandra je uhvatila teška depresija i osjećaj krivnje. Proganjao ga je lik dragog klita i slika grada Tebe kojeg je stravnio sa zemljom. Aleksandar Veliki. Aleksandar Makedonski umro je poslije 12 godina i 8 mjeseci svoje burne vladavine. Po godinama je umro mlad, u punoj muškoj snazi, ali po doživljajima je bio starac koga je napuštala i duhovna snaga. O tome što je bilo nakon njegove smrti reći će nam profesorica, doktorica Bruna Makvić-Kuntić. Nakon Aleksandrove smrti, u prvi mah njegovi su zapovjednici nastupili kao oni koji će čuvati kraljevstvo dok se ne pojavi nasljednik. Naime, Aleksandar nije imao živoga djeteta, ali je njegova supruga bila truna. Očekivalo se dijete i ako bi to bio sin, onda bi velika država imala pravog Aleksandrovog nasljednika. Prema tome dogovoreno je da bude jedan period regenstva pa da se vidi što će donijeti sudbina. Mlada udovica je poslana u Makedoniju sve krvi na dvor i ondje se očekivalo dijete. Međutim, Kraljević je rođen, ali je opet u spletkama oko vlasti otrovana najprije njegova majka, a zatim i on sam. Otrovanje je Aleksandrov Polubrat koji je bolovao od nečega što izbori prikazuju kao duševnu bolesti jer je vjerojatno u pitanju bila padavica a na posljedku je uklonjena i sama olimpijada Aleksandrova majka, tako da niti u Makedoniji, niti na kojem drugom prijestolju koje je nastalo raspadom Aleksandrove države, zapravo nije sjedio čovjek Aleksandrove krvi. Sreće to biti I nebo. I nebo i zemlja. Ti si Boži sin. Povijest četvrtkom. Toliko o velikom vojskovođi Aleksandru Velikom. U zanimljivostima govorimo o tome kako i čime se neka jelo. Na stolu su pored tanjura danas uvijek postavljeni noži vilica. Nož desne strane, vilica s lijeve. Nožima prednost jer je stariji, daleko stariji. Potječe još iz kamenog doba, je koliko i čovjek. Istina, nije u to davno doba bio metalni, već kameni. Vilica je, međutim, mnogo mlađa. Na stolovima se pojavila tek prije 300 do 400 godina. Stari su grci i rimljani jeli napola ležeći i posluživali su ih brojni robovi. Na svojim čuvenim noćnim gozbama mnogo su pili i često vodili duhovite i umne razgovore o umjetnosti i filozofiji. Čuveni Petronije, koji je u vrijeme cara Nerona na dvoru bio smatran stručnjakom u raskoši i otmjenosti, opisao je jednu rimsku gozbu. Herkula mi bilo je lijepo Domačica je priređivala posmrdnu daću U čast svoga bjednog groba Koje ga je na samrti oslobodila Bilo je ugodno Iako smo morali polovinu pića izliti na njegove jadne kosti Najprije smo imali prasca okrunjena kobasicama A oko njega slatki umak I kokošiju u jetru Izvrsno priređenu S njima blitvu i crni kruh domaći Koji ja volim više nego bijeli Jer daje jakost i olakšava crijeva Iduće jelo bila je hladna gibanica, polivena toplim medom i izvrsnim španskim vinom. Od gibanice nisam okusio ni zalogaja, ali sam se medom dobro namazao. Okolo je bila rogačica i bob, po volji i po jedna jabuka za svakoga. Ali ja sam ipak digao dvije i evo ih imam svezane u ubrusu, jer ako ne donesem kakav dar svome robu, imat ću prepirku s njime. Da, zaboravio sam, ali me žena pocijeća. Pred nama je bio i komad medvjeđeg mesa, od kojega je moja žena okusila malo, ali od toga izbijuvala svu utrobu. Ja sam naprotiv pojao više od funte. Ako, velim ja, medvjed može pojesti čovjeka, zašto ne bi čovjek pojao medvjeda? Na kraju smo imali neki sir u kuhanom moštu i pojednoga puža svaki. Zatim izrezuckana crijeva i jetru s zdjelicama, jaja u šeširićima, repe, gorušice i neko jelo poliveno umakom. Također su u velikoj zdjeli naokolo nudili krumpir s octom, od kojega su neki bezobrazno uzeli potrišake. Šunku nismo ni dotakli. Stari Rimljani bili su majstori u pronalaženju novih, rijetkih jela. Ipak bismo na njihovim stolovima uzaludno tražili vilicu. Jeli su prstima. Prste su brisali kruhom. Njime su zahvaćali i umake i juhu. I na stolovima srednjovjekovnih kraljeva i velikaša bilo je svakakvih jela. Čak i mozga od papagaja sve posluženo u peharima od zlata i srebra, ali najobičnije vilice nije bilo. Gosti su jeli rukama, stavljajući svih pet prstiju u zajedničku zdjelu. Noževa je bilo, ali ne za svakog gosta, pa se moralo obraćati svakog trena susjedu da doda nož ili izvaditi svoj vlastiti iz pojasa i njime se poslužiti kod rezanja mesa ili kruha. Ni tanjura nije bilo, nego su i zamjenjivale pogače ili velike okrugle kriške kruha. Kada su se natopile mesnog stoka, te su tanjure bacali psima koji su također su djelovali u gozbi, ispod stola. U viteškom dvorcu nije bilo stalnog stola u blagovaoni. Zimi nije bilo svjetla, jer su kapci bili zatvoreni zbog hladnoće. Stakla u to vrijeme još nije bilo. Tamnu dvoranu su ukriženi s i prelomljenim lukovima osvjetljivale su baklje sa zidova. Evo, čuju se rogovi. Lovci se vraćaju iz lova i približuju dvorcu. Sad treba brzo pripremiti stol za ručak. Sluge u zelenim kaputima bez rukava, u dugim žutim čarapama i crvenim cipelama s oštrim vrhovima zavinutim uvis brzo namještaju nogare, a na njih stavljaju daske i primiču klupe stolu. Sagrađeni stol pokrivaju bijelim stolnjakom, postavljaju slanike, krušne tanjure i nekoliko noževa. Uskoro u bučnoj gomili upadaju i lovci, snažni, bradati, rumenih obraza. To su domaćin, njegovi sinovi, rođaci i gosti susjedni vlastelini. S njime je utrčalo i nekoliko pasa. Dva lježu pored domaćinovih nogu, spremni da na njegov znak rastrknu čovjeka. Kad poslije svih uđe u blagovaonicu i vitezova žena, otpočinje ručak. Ovo nisu zvuci s neke poljske zabave ili zlova, nego sa svečanog ručka u vlastelinskom dvorcu. Gosti su lovu ogladnjeli kao vuci, psi isto tako. Sluga je donio golemi pladanj s medveđim mesom, razrezuje ga na komade i na oštrici pruža gostima. Meso je papreno i pali grlo, pa ga zaljevaju vinom iz velikih pehara. Za medvjedom dolazi but divlje svinje s ljutim umakom, pa jelen, labudovi, paunovi, svakakva riba. Kosti svaki gost odlaže pored svog tanjura od kruha i ta hrpa stalno raste. Jedan dio bacaju pod stol psima i oni ih hrskaju režući jedan na drugoga. Zatim sluge donose pite, jabuke, orahe, medenjake i čitavu burad vina. Jedva stižu da posluže goste kojima je glavna razvoda u životu jelo i piće. Poneki savladan jelom i pićem svali se na pod i glasno hrče. Jedan gost zabavlja prisutne pričom o ponašanju za stolom u Italiji. <laughs> Kažu Italijani da se za vrijeme jela ne treba naginjati preko zdjele i da ne treba dahtati i smakati kao svinja. <laughs> ne treba ni odgrizanim kruhom umagati u zajedničku zdjelu po seljački, niti ogledanu kost vraćati na plađanje. gdje? Na stoljak ili pod stolcima. <laughs> Ko treba sem ili sol, neka ih ne uzima prstima. Ne smije se istovremeno jesti i govoriti, velja? Budale li su ti Kad ko reze kruh, neka ga ne naslanje na sebe kao slaba žena. I neka ne stavlja prst na nož, kako to obično radi krznar. Nitko neka ne pije dok još ima puna usta. Neki pušu piće, ali kažu da i to nepristojno, kao i gledanje preko čaše kad pije. Zašto? Prije nego se pije, kažu, treba obrisati usta da ne dođe mast u piće. <laughs> neka se ne čačkaju zubi nožem i neka se ne gura jelo prstima na žlicu. Nego čime? Neka ne posižu svi na jednom uzdjelu, kažu. I ne treba jesti tako pohleplo da se ne ugrizeš za prst. Ne smiju se trljati oči prstima čačkati uši, useknjivati nos rukom. Također neka nitko ne otpušta pojas kod stola. E, naroda? Što sve neće izmišljiti? A, meni se čini da ne bi bilo zgore gada naši muževi pokušaju bar nešto od toga. Oh. žene su bez pameti, ali uvijek za mogu. I moda upotrebe vilice potekla je iz Italije. Jedan Engles po imenu Thomas Corriette donio je na početku 17. stoljeća na povratku iz Italije prvu vilicu u Englesku. Bila je više slična akustičkoj vilici nego našoj današnjoj. Bila je sićušna i imala je svega dva zubca. Da bi se pohvalio svojom navavkom, na svečenom ručku izvadi iz džepa vilicu i počne jesti na talijanski način, vilicom. Svi su se pogledi okrenuli prema njemu. Sir Thomas. Kakva je to stvarčica u vašim rukama? Viljuška, milorde, male vile. Italijani samo time jedu. Izvolite, pogledajte sami, vrlo spretno. O, divno izrađeno. Ova kuglica na dršci je prekrasna. Domišljato, domišljato, ali i čudno. Ti su italijani veliki čudaci kad time jedu. Pa to je veoma nespretno. A ne, milorde, veoma je korisno i pametno. Nisu svima ruke čiste kad meso jedu prstima. Zar sir Thomas misli da u Engleskoj nitko ne pere ruke prije jela? Zar nam je premalo deset u koje nam je Bog dao, pa i moramo dodavati još dva vještačka? Uostalom, pokažite sami kako je lako upotrebljavati te besmislene vile. Evo, ovako. Prošlo je još pola stoljeća dok se vilica udomačila u Engleskoj. Pomagala je moda velikih, okruglih okovratnika, a glava se u njima jednostavno nije mogla sagibati, pa je spretnije bilo jesti vilicom nego rukama. Prilog koji smo slušali iz arhive Hrvatskog radija urednika profesora Mirka Žeželja. Povijest četvrtkom slušatelje još jedno emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom koju su za vas danas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić, tekstove čitali Marin Prga, Vili Matula, Dubravka Miletić i Tomislav Šikić. Priloge su pripremili Pavlica Bajsić i Marko Rašica, tonski snimili Alan Križančić i Saša Fridrih, a na kraju vas pozdravlja urednica emisije Nataša Ricić i želim vam ugodan ostatak dana.